Нікого не доводилось підганяти. Ненагодовані собаки теж поспішали не менше від людей, і десять миль валка подолала за чотири години, дуже легко розшукавши п'ятий склад. Цю смажили на примусах просто неба, постававши кружком, і пахощі доводили всіх до шалу. Пат не втримався, і вихопив з кастрюлі ще майже сирий шматок, а за ними решта почала тягати колись таку бридку тюленину. М'ясо з обох кастрюль розмили на півсире і почали вимагати ще, не вгамувавши голоду. Але Булат сказав, більше не можна. «Чому?» – вихопився Хуан Естрада. «Ми похляли і не зможемо йти. Навіщо ці комісарські замашки?» Булат михцем глянув на колег. Очі голодно світились і вимагали їжі. Він не знайшов підтримки навіть у Жака Антуана Мерсьє. Це скидалося на черговий заколот. Табулат вирішив перебрати на себе загальну зненависть і не поступатися ані на крок. Над тюленячою бухтою стояло жовте сонце. Але за чотири доби страшної бурі вони поїли весь свій недоторканний запас. Шостий склад був на двадцять миль звідси. Там лежало м'ясо на дві доби. «Та хто може гарантувати, – думав Булат, – що ми швидко дійдемо до шостого складу?» А на нього дивилось півтора десятка пар жорстоких очей, ладних його спопелити. Він ламким стримування голосом проказав «Колеги!» Та його перебив лорд «Стійте!» «А де ж ДС? Усі з Пантеличино розглянулися. Марійця Джона Сміта ніде не було. 22 листопада. Ми з Джоном Смітом ночували в спальному мішку, і всі погляди звернулися до мене. Лорд запитав «Раймане, де ж ДС?" А я тільки непорозуміло крутив бородою. Матрос ухопив мене за рукав. Коли ви його бачили в останній? Я подумав і відповів. Учора ввечері. Він виліз із мішка і сказав, піду до містера Баллона. І я цілу ніч спав сам. Навіть не поцікавилися, де він. Джон Сміт і раніше ночував у мішку Тураблона. І не раз, тому і не звернув уваги. Та інші теж Сьогодні ми всі йшли великою ордою, не дотримуючи порядку і думаючи лише про те, щоб швидше дістатися до п'ятого складу і наїстися. Це нас і підвело. Інакше лорд перший помітив би, що Джон Сміт, який мав іти поперед нього, кудись пропав. А лорд і сам ішов не на своєму місці. Та й я прилаштувався відразу біля Мерсьє, а за мною гнав собак Нансен, бо пад з'їхав на збіччя і перестібав шлию переднього рудого пса. Все змішалося. Ми справді нагадували дику орду, в якій кожен намагався випередити один одного і швидше дістатися до здобичі. На своїх місцях лишились хіба що матрос і мерсьє. Та ще Бенедикт робив отчайдушні зусилля не відстати від заднього матроса. Де ж подівся Джон Сміт? 23 листопада Матрос Жак-Антуан, Макміллан і Нансен, запрігши в одні нарти всіх десятьох собак, поїхали ще вчора, звелівши роздіп'ясти намети і чекати на них тут, біля п'ятого складу. Відтоді минула доба, а їх і досі немає, хоча до нашого останнього табору не більше десяти миль. Що ж сталося з Джоном Смітом? Не збагнув. Кілька разів намагалася пригадати, але так і не змогла, коли я бачила його востаннє. Він такий тихий і непомітний серед усіх. І якби не о той страшний випадок із дуром, навіть згадати не було б чого. А мене муляє підленька думка. Бува він просто втік. Може, тільки прикидався таким тихесеньким, щоб заколисати нашу пильність і втекти? Я відчуваю, що все це не так. Що люди з такими чистими очима не здатні на подібне, але...